Zotin tonë falenderojmë për këtë fale dhe udhzim kërkojmë ndërsa përshëndetjet më të mira me pejgamberin tonë Muhammed Mustafaun alayhi salatu wassalam më shokët e tij besnik mbi familjen e tij të, ti, të, ti, të ndarshme dhe mbi çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, ne vazhdojmë lein Allahut subhanahu wa taala ciklin të sen kemi filluar mbi emrin e selicit të Zotit subhanahu wa taala. Jemi në prag të Ramazanit Andaj, kjo është legjirata e para fundit të këti sezoni mes dy Ramazaneve Ndërsa të hanën me lejnë Allahu të barek e vëtere dhe të flasim jo në tefsir Por dhe të flasim se si ta shfridzojmë s'ka shmërisht muaj në Ramazane Por dhe të flasim për një hyrje të, të përgaditur, do më dhonë, si musliman për para muaj të shenjë të Ramazane Andaj, kjo dhe tjetë, do më dhonë e le çdo gjatë libërata e fundit, pastaj do të, të vazhdojmë me len Allahu te bareke ve teala, pas pas Ramazanit dhe të hanon me len Allahu xhel gjele xelaluhu, do ta ë uh, bëjmë të njohur se çfarë që, do të flasim në në Ramazan. Përsa të vazhdojmë me len Zoti xhel gjele xelalu në emrin e radhës, a ti përmendni sa emra i kemi marrë për i sot, më së sikemi kaluar më shumë se gjysmë emrave të Zotit te bareke ve teala. Profesor do të, të dikon emri i gjerzat 88 apo 69 me radhë. Fillimisht vlezë përmendëm në fillimin e këtij vargu rëndinë emrat e cilës i de zoti te bareke o teala. Pronëriu nuk mundet të adhuruat çka nuk e njeh. Dhe sa më shumë që e njeh, adhurimi i tij është më i lartë, sepse njohja, njohja reflekton me me lvizje të njohsi. Në no, kurrë ti diçka njeh, qarshi asoj çka e njeh kia, kia raport të ndryshëm. Ëndaj për shembull te ti nuk është e barabart altani dhe Dhe guri, me gjithse në forma kanë mundësimu kanë komplet të njëta Për shfar arsye, njohja jote se kjo guri e ullë ul raportin ta në karshi Asajna dhe njohja jote se kjo është ari, a, e rritë rrit raportin Sa më shumë që robe e njefë Allahun Gjellegjelluhun, aqë më shumë lëviz karshi atina Andoj zote jonë të bare kjo vetarë në plët prej ajeteve ka kërkuar Do më shumë që besimtari tjepët pas atina Dhe si e ka kërku këtë dëdhën me Andaj, ta be qëfar do me than Mukëthika aj Mukëthika aj, seri u Allahu jo kërku Shpej që koni ka Zotit e Bareke Me qëfar e ka kërku këta Me emra Allahu është kështo, e kështo, e kështo Me ra prejcisivit të, të Zotit e Bareke Andaj, përmendëm këta në fillimet E këti vargut të ligjaratave Pas të i falem për emrin Allahu Gjelaluhu Allah Dhe përmendëm se Plot për ju le madhe kanë thonë se emri më i madhe i Zotit është emri Allah Dhe në Kur'an emri më i përmendur mbi dhëtëmi herë është emri Allah Emri Allah Andaj shumë për i djetarët kanë thonë i vetëmi emër Me të cilin nuk është cilsuar dikush dhe emëruar dikush dhe njëherë është emri Allah Allahut Allah Vëshimë të e qenë Së plot për njëzve e ki e ka emri për shimë Bilek dhe njëherë e kanë edhe për shimë në aspektin e nd që unë kitë e nga Rahman, e qëla është ndaluar, edhe pse pështonë prej krizës nga nga jo se nuk është e shquar, nuk është Ar-Rahman, po Ar-Rahman, ki Rahim, ki Aziz, eksu më rara, imra të zotit e barek e vëtjala, ndërsa imri Allah, kërgush nuk e ka, për dhe që Allahu Subhanehu vëtjala, kjo është prej asësit të kemi përmejnë të imri Allahu Gjelluala, Allah, Allah. pasë e kemi përmejnë Ar-Rahman, Ar-Rahim, onë ba onë basta vargu të surrës el Fatiha pasaj kemi përmendën imin Allahu te barakehu te ala rabb aba el hamdu lillahi rabbil alamin kemi fol çka domethën rabb pasaj kemi fol përmendën Allahu jalla el malik el malik aba aiçili është pushtet mbajtës e ti është gjithçka ek ç'sëmëra pasaj kemi fol përmendën Allahu jalla el qudus aiçili është I pasën nga të metat Kemi full për emë në laugjë E selam Apo A i cili uh, ofron paq Dhe ofron siguri Dhe largon të metat Ekshë në marar dhe është i patë të metat vet Pase kemi full për emë në laugjë El muqmin El muqmin Pase kemi full për emë në laugjë El muhejmin El muhejmin Edhe el muqmin thamë se kanë qenë të, të njajsh Të, të parafrta njëra me tjetër me gjithë dadhimet Të së të kemi përmejnë në legjera Pasa kemi për folë përremënë në Allahu El Aziz Pasa kemi folë përremënë në Allahu Të barë e kjovëtala El Gjëbar Apo Pse përmejnë në vëzër këto Sepse Këto cilësi zotin të barë e kjovëtala Ha, e bojnë zot Këtë këto cilësi Dhe ato që ka si dim E bojnë Allahu në gjellohala Meritor më adhuruha Andoj robi Do flasim e lejnë Në Allahu të barë e kjovë O rob i vëzër, më që çka mund të më arrijnë këtë dunjë është njohja e Zotit Xhelor Xhelal. O këtë një urtiera do bia kthe në dunjë. Ndërsa e vetmja dobi që kthehet në ahirat është njohja e Zotit Xhelor Xhelalu e shoqëruar me me vepra, e shoqëruar me me vepra. Andaj besimtari kur dalë do thotë Allahu Akbar. Allahu Akbar sfarqafon. Allahu Akbar, Allahu As-Salam, El-Muheymin, El-Jabbar, al El-Aziz. Dhe monë, sa më shumë që ti E njefë Allahu në gjellëvala Kë Allahu ekber është maj madhë Dhe të gjë njërën i dhëtë Allahu ekber Se di kush është Allahu Njërën i kur i dhëtë Allahu Të ga i del madhështia Ma e larë që mundët me eksistua Në nëjtë dalon Dalon njohja prej njohjës Pasë të kemi fol për njërën Allahu gjellëvala El mutëkebbir El kebir E cili e mbanë qenjen me të madhë Vëjtën me të madhë Alkhalaq krihuësi Preja zëgjës në diqka Pas e kemi fol përmejnë në allahu Të barëk e vëtale Al bari Al musawir Tësat kanë të banjnë me Për caktimin e formave dhe Formateve të krijesave Këtu dora, këtu sini, këtu floka Ek së mëra përre Aqe që kemi përmejnë në allahu Al gafur Pas e kemi përmejnë në allahu Të barëk e vëtale Al qahir Pas e kemi përmejnë në allahu Al wahab E kemi përmenë e minë e zotit El Rezak, furnizuasi E kemi përmenë e minë e minë Allahu Gjellole El al Fettah, a i cili i qelë gjerat I hap, gjerat dhe I ujep mundësi robëve me Me i pa e, Janë të njore ato gjerat se të kemi folë Përmenë e minë për Allahu Gjellole El al Alim, i ditur A i cili ka dhije për gjithë shka Përmenë e minë për e zotit El Semia, dëgjuasi El Basir, shikuasi El Hakim, i urti dhe a i cili Meriton vetëm në mënyrë të veçantë çdo gjë që ndodh, pastaj kemi fol banimin Allahut El Latif, se si butësisti i i kryen gjërat Zoti. Ne kemi përmendur shembullin që ka përmendur Ibn Qayyim al-Jawziyja, se si Allahu ndron natën dhe ditën pa zhurmë. E fut natën në ditë, dy trupa të mëdha duke mos bëj zhurmë. Dhe kjo është përimin Allahu El Latif, pastaj kemi përmendur Ibn Allahut El Khabir. Ai thili një të brand shtata e jora, pastaj kemi fol banimin Allahu El Halim e buti pasaj kemi fol peren Allahu al-Azim i madi e shukur falendërusi al-Ali ul-Ala moi larti pasaj kemi fol peren Allahu al-Hafiz ai ti li kujdesit per xerat al-Muqit ai ti li uap kafshata rob ve dhe ja u ban trupin al-Hasib llogarimarsi pasaj kemi than al-Karim al-Akram ai ti li eshtrim dhan menavat nuk je pak po je shum zoti on te bareke u taala kemi fol al-Raqib Ajë cili kontrolon dhe vëshgon El wasiq, i ghani Pasaj kemi full përnëm në Zodin Gjellalu El wedud Ajë cili do dhe duhet I do të tjerët Dhe dëshiron mu dasht Rëzotit do në që me dasht Robëvit e me të pare kjo e tjara Pasaj kemi full përnëm në Allahu Gjellalu El al mejid Ajë cili kejti ka këtë të cilësi Në monirë më, më të përsosur Pasaj përnëm në Allahu Gjellalu El al shahid Pasaj përnëm në Allahu El al haq passa ibrahim allah al-mubin passa ibrahim allah al-wakil ad al-kafil passa ibrahim allah jalla wala al-qawi al-matin ad al-wali al-maula passa ibrahim allah jalla wala al-hamid dhe ne jorat an e fundi kemi fol ibrahim allah al-hayy ijalli dhe sot flasim ibrahim allah te bara ke u tala por nje emer i cili vjen gjithmon quran me kete emer al-hayy al-qayyum al-hayy al-qayyum El Qayyum dhëndruar dhëzë. Ës shumë i ngjashë me En Allahu El-Ghafur El-Hayy, me shtesë. Andaj pejgamberi onulej salatu vesselam e ka pyetur njërin prej shokëve të vet, Ubay ibn Ka'bin radhiyallahu anhu, dhe vetë ai i ka thënë: "O Ubay, e bal munzir", ka thonë: "A e din cilë ayet është më i madh në Kur'an? Të cilë ayet është më i madh në Kur'an?" Ka thonë: "Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam din Mumir. Ju gjatë breë David sahabë pejgamberit sallallahu Ali sallam do këllëzë to kurimi shkoçiti çdo mëvon çdo sa në shka edin më thanë mirë di e di këta çu është tradit e plotë po unë e di këta mesela është në deb më thanë Allahu do të më sa më din më mirë sepse çat çka e di të cungume edhe çat çka timenon se ki bindje së domodhon sa çka është kjo bindja jote se shndron në diçka realitet ti mundosh më bind por gjithçka një njerzit kanë bindje ndryshme pa po ato syni kthejnë realitetet ato syni kthejnë gjërat çu shi kanë bindje A na shikohet debi n e sahabeve, e ka ditë dhe shiko porgjixhës ka do ta jap, është sakt. Po çfarë ka thoni Allahu te din dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Më mirë dhe kjo vjen një varg të shumë të haditheve, kur e ka të pyetem sa diçka sahabot, ata kan thon Allahu te din dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ka thon ë mbas ti atçka e ke po? Lo pra, beu sa mi jap tani mundësi me thon mendimin e tina, atë do thotë ya rasulullah a është ai ti kursi? Ata i thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, pra exosh ja pavsh eh uh, khairin kte ilme. Aba henian, no e perdoosh me të mirë kët elim, edhe e prekim djoks. Çfarë do mallon kjo? Sepse ja çolloj mbas të studimit që ka e ja kishte nga se u bëni njëhej me lexim të shumë të Kur'anit, tha ajeti Kursi, tha ajeti Kursi është ajeti më i madh. Për çfarë arsye? Sepse nda nuk ka të folur përveç Allahut, përveç për Allahun xhelel xhelal. Ati shfillon kjo Allahu la ilahe illa huwal hayyul qayyum. Dhe ne disa kanë dhënë disa dietar, sigurisht që tham po emrin Allah, kanë dhënë disa dietar, emri El Hayy është emri më i madh, disa kanë dhënë El Qayyum, disa kanë dhënë El Hayyul Qayyum, ja yani emri më i madh. Dhe na nemër më i madh i Zotit te bareke u te ala. Andaj sot do flasim me lenin Allahu te bareke u te ala per perkat emra. Fillim me Zultiyonte bareke u te ala për nga natyra që i ka kriuar krejesat, u a ka bo një send të pëndryshushon. Cile a gjëja ma e pëndryshushme të kneve? Nuk kemi në kemi diçka në existent që ndryshon dhe diçka që është ndryshon. Diçka që të neve që ndryshon vëjshdimisht dhe diçka që është ndryshon. Gjëja ma e pëndryshushme të kneve, cile ashtë varvëria, fukarologi. Andaj, Zotë, ju në të bare kjove tjara, për gatsimin e xherrave që nai kemi mia përgatosur vetes në kuptimin absolut Allahu i dirot. Andaj nuk e pëlqen Zoti onjëlola vazhdimisht me thon kë jo ime, kjo është ime. Unë e ksomurat. Sigurisht e tha Qaruni këto janë të mia, faraoni tha kjo lumi em, e ksomurat, iblisi tha unë, Allahu të gjith, i di ta xhir, i mallkoi dhe i përjashtoi nga rahmeti i tij. Andaj nëmse pejgamberi alayhi salatu wasalam që shumë i xherrave megjithse janë tona për gatocësit Duhet mi abërgacu Allahot të varëkja vëtë të alë Duhet mi abërgacu Allahot Subhanehu vëtë të alë Andaj, gjë jam majt pa ndryshushme të këneve Cilat dhe zërë Kjo më fjalë të i bënkaj i me gjëzijes Dhe të i bënkaj Të shëjkhullu i samë të i mijes Po me një Forcë më të ma dhe të shalive Nërsa i bënkaj i me gjëzijes I letëson gjërë Të ne nuk ndryshohet varëforia Pasunik i majmado i Andaj Allahu të barë kjo e tala ka parmen një ajet në Kur'an Se Zotë i unë të barë kjo e tala ka qujt Në kësan lukun Me një termi qëli quët që Të këllë uf Allahu gjellë gjellë Një ajet Një ka thonë njërëzë A nuk frigohën ata Se do t'i kapë Allah Në të këllë uf Në të këllë uf Edhe në të këllë uf uh, Shumë për sahabë Të abinë Kjo ajet ju ka përzijet se sepse fjala te khawf do të thon frikë. Dhe kanë thon kështu. Derisa i ka çetçu Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhu kur ja ka shpjeguar se ka qenë njeriu i cili e ka njohë gjuhën arabe të kulluar. E kanë pyet disa njerëz Abdullah ibn Abbas i kanë thon Allahu po thot më një ajet. A nuk tu të njerëzit se Allahu i ka thon te khawf. Fjala te khawf është frikë. Frikë. Ka thonë se na tutm epizodit edhe ai prapë na kërçon se mundet me na kap atëherë ku është domthon domethënja. Ka thonë nuk është ajeti ashtu. Ka thonë çish është? Ajeti është domon a nuk kanë frikës Allahu i kap edhe gradualisht. I on nox and look. Ja ja pakson gradualisht. Dhe shkolla zanieri i jetëm unë gat un, me një mënyrë graduale harxhuohet për të mëshkuet e Zotit tevare keuta. Njëri sot për shembull e feston ditëlindjen. Dhe i mbledh njerëz që thot haidi të festojmë pse pse edhe pak muş kulturu ruka për me shku Gazoti te barrekëu. Alandaj është lehtë shëriatikisht ose ajo e ndaluar, po edhe edhe logjikisht. Do të thonë, a mundet njëri vesh për shembull i ka vosh 72, çovot që kanë aty pa marrë pa kurfar, a ndonë edhe thot, hajde, ma, frye ti tortën. E pse? Se madh nga dvorrit. Allahu te khawf, çfarë më lan? Po ti ja si as të bose, domon ato të shtua edhe tuta, edhe nuk sa në lloku. E që ka tha bëllar një abas, që Allah ja u shkurtan njerëzë imrin dhe i hargjon për kazoti. Ku janë du shkua da? Për kazoti të bare kjo e tëra. Kanë dhënë dhjetar, pse ka qëjtë frigën nuk sënë lëk, kanë dhënë se frigën e mangëso njerën. A këni po njerë i kurajt që tutët? Për shumë, gjithë kush që atë utët, trungë një si punën të manë. Por shumë, marë të ti kur je i qëjtë, sa, sa, sa gjanë nuk nuk nuk kalkulon. Vetë ti kalkulon. Ti je me psupi çesajta. Aba kë më kjo në çdo sensaze. Ndash ndash çetsim abstrakt kuptimin ë eh, ja ki dard diçka e cila s'u ndodh po pritet mendo, ndash fizikisht. Me hipin i kafshës, shembull. Piçeni me hip. Njeriu çka i ndodh truni nuk i punon pas me një pik. Çish me psupi çitëçeni. Për la më do ti hip me çitëni, janë më thonë më dhan pritet ata vetin e pyetje. Në pyetje s'ka m vakt për pyetje. Allahu e ka qëjtë në kësallë këta Kanë thonë djetare, gjëja ma e pëndryshushme të njeri Cile a vezër, fukarallë Zëndryshon kjo A noj të e gjë njeri, me pare, me shnet Me pasuri, me shtëpi Me krejtat mirat Në kësallë kësi hekat Dhe kjo a vezër është për i urëcijve të lojat Allahu të barë e kjo të alë Tani dalmi të Allahu u gjeni gjelani Cile a gjëja ma e pëndryshushme të zoti Ja, pavarësia Pavarësia e zoti Po shem, u lojja la kriju. Në kët krim ka ndryshim. Qëu neve na ka kriju ndryshim. Ka kriju hyjvan. Kjo është ndryshim në krim. Jo, ka boni vepër, kjo e ka boni vepër tjetër. Kjo ka psu ndryshueshmëri. Ka kriju uh, melaçë, kjo ndryshe ka kriju. Ka kriju çjell tok ndryshe. Cila teçhenja e Zotit nuk ndryshon? Pavarësia, s'u varet. S'u varet pikurjojt. Vet mbahet. Te barakehu teala. Çdo sin krim mbahet dikun. Allahu z mbahet se ma dikush. Subhanahu wa ta'ala. Kjo lazer, paraforsisht afrohemi te emri Allahu Jellala El Qayyum. El Qayyum. Praimri Allahu Jellal Gjalloziv cili rreth rreth këtij kuptimit. Sa i bëgat ju sarabe emri El Qayyum, ne do të përmendim disa fjalë të ulëmave që kanë thënë për emrin Allahu El Qayyum, edhe pse në gjuhën arabë është pak më pak më Termixhan. Nëse Arabët dhe zër, Arabët Nuk kanë djerë prodhim Në këtë dunja Pozë gjusë Allahët Nuk kanë Nuk një Ma djejë edhe sot Joveshtë kaluma Po edhe sot nuk dijë di shka që kanë prodhu E kanë prodhu di shka? Dikun me të të të kjo është prej Arabijës Kualiteti lartë Ska Edhe ujnë e zemzemi të se prodhujnë atë Allahëve qëtë Ka njëve është njërzit apo por ujnë zemzemi? me ve çhurizka i ka se prodhojn ata hazën e morën naftën se prodhojn ata hazën e morën nuk kanë prodhime apo dhe kjo është prej gjerëma që si kupton bota thot çka ka kanë të musliman kur gjas kan prodhuar apo ato ata janë bonisan por gjuha arabe vetëm mirë po gjuha arabe është ajo që na ka dhënë zoti zoti u nd të bare këta në më fol për vetë vetën apo shkynë me zër, sot dunya për shemb sa lart njerëzit e dhe kuptojnë thonë për shemb Niri kërdo me mësuet Që e du dash me mësu? Informatik Shkencët kompjuterike Du mu bo ingjiner në këtë fush Edhe njërën mi thonë e di shka Për mu bo ti ingjiner këtë fush, s'kine voj me mësu Asë gjuhën në Angleze Apo? Mi afton ti gjuhë ajon si Gjuhë ajon ma e mira Apo? Mi thonë specialist Du dhe... mu bo ingjiner pa Anglesht S'ka mundësi, kjo është kjo të qëroditje Apo, jemi duke thënë do të bëjmë meksik në vend tësu joti tjetër. Mjafton ti e gjua jote. Jo, jo, këtë. Kjo ka gjuhë veçan, gjuhë latine. Së smunësh me, me me prek Londrën pa gjuhë latine. Apo, sot për shemund, ni numri i madh i teknologjisë është lidh me gjuhën angleze. Hiç nuk e njeh, nuk e njeh aparati gjuhën tjetër. Madje edhe ti nëse e, e përkthend diçka, ajo vësht me ta, me ta parafrut, por ndryshe sistemi apo e njeh gjuhën angleze. Tash për shemund Kinë, normal Kina është duke duke e sfiduket, kjo çështje nga sa e ka vënë sistemin me gjuna vet. Andaj sot në botë për shembull, një prej xhorava që është u bó më të madhe, janë çel kurse të mëlojnë në botë me mësuj gjungun anglez. Sepse lejohet vati, çfarë do të them kjo? Jo, e ka, janë mësuj gjungun anglez sepse sigurisht dëgjua anglez. Mund gjil gotë 200 vjet, kjo është ndral, apo mirë vlezon. Nëse çdo fush është dihet ti çfarë xhue dëshmë mësu për me vështa. Dijet, para përëzisht në e din të farë, në të farë e, Nëse dëmë më sufejnë Allahu qëlluara është një gjuhet Gjuhet Kër'an Zotë i onë të barë e kjo e të jala E ka zbinë gjuhë në arabe Dhe e ka po farës ti Kur thushë Allahu e kërë Njëri me thonë, aban me thonë në kërë lidhën Allahu e më zban Ti mund është me thonë Allahu është me imadhi Po s'hinë namaz Aban me thonë një që njërë Allahu e më imadhi Jo, dërsa Ma si të hish, regull tjetër A mui me thonë në Shqipë se unë E kënë po të dhe Ma mirë pe kuptaj Ska ma mirë pe kuptaj A dhërim më shkja A bo E kënë po të dhe Një unë me thonë të tash përshimë A ka unë e se marë vakcine Më pashkujt ati Shqipë Se marë i latë që si? më pashkujt ati Shqipë A ti u shkja të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Andoj e shep se njëri talët me Me diçka e cila është e shet Emri Allah u gjerët e kajum Në aspektin gjusor Shtrijet, shtrijet Ka shumë mana Ka shumë me, me Allah Nga se e, ka dhe mana në kuvetit Edhe Arabët qka ka kuvetit Ka dëshuria, ka lufta Ka aleonca Ka në emrat shumë Së përse qështë e kanë jetu jetën edhe i kanë shtuhe I kanë shtuhe mua bete e, Emri parë kuptimi i parë po, i emrit Allahu el-Qayyum fjalës el-Qayyum është el-azm. Evendoshmuria. Kur diçka e praj, se çështu kam u bë, i thënë arabet qame. Ha? Andaj qiyameti do të qame, apo është pikë s'ai fjalë? Qiyam, qiyameti. Të zonë qiyameti do të ndodhe. Një prej me anovet, mëna qiyameti do të ka praj Allahu më ndodha. Su në shtin kur kush. ونبدأ لكي أشخاص مستي زودية تساقطوه ونبدأ عزم في الله تبارك و تعالى سورة الجن آيات ننتم بذيه الله تبارك و تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا فالله تبارك و تعالى ذسكر قام عبد الله وشكونا لذلك كتب عبد الله اشتركوا صلى الله عليه وسلم لما محمد عليه الصلاة والسلام لذلك كانت ذاته epitetin më të lartë që ka më në Kur'an është Abdullah. Kjo, kjo, kjo vjen në deshme më palc me atë që në e një rritë prej titujve dhe termeve dhe epiteteve abon, hoxja, hafëzim, susi, profesori, ekstumerat, mësë mjë adhonë, mësë me thirë me atë epitetë, e shënë s'ka njëri dhe si si jetë dishkanzajmër. Mërë është njëri që ka kry një shkollë edhe e ushtëronatë profesionë. E të jetë thirë nejë më. mënë Tamë, mundët Mushtirë s'ka problem Ditska, Një thejrë e vogël Një thejrë e vogël jetë jet mërejnë E pëse, se sikur e ke zhvejsh pjasoj Që ka e zotë nënaj në në në. Dërsa Muhamidi Aleyhi Salatë të Seram Terin matë madë njërzore Për nga mbar Allah u gjelevala që farë thot Vë ennehu lemma kame Abdullah Kur ungrit ha, E vendosi Abdullah U gje Abdullah, Muhamidi Aleyhi Salatë Po selamë da qanë dietar term më të madh epitetin më të madh që ka thënë Allahu pejgamberit tonë alayhis sallam Kur'an, se li është rob i Zotit. Rob i Zotit. E gjodi kujt kur i thuaj, "O Allah, më afton rob i Zotit." Tamë. Amë as banë, tak tak tak, rob i Zotit ti s'nbahesh, ti nuk mundesh me marr këtë titull. Mund ti me dash me marr këtë titull, yjet ndoshme të quhë, ngjadat Zotit xhel xhel. M'vi. Apo Andoj Muhammed e sa me shikonë farti të të kamur Abdullah Tëtë Allahu u gjenu ala Wa ennehu lemma kame Abdullah i edhu Ka du jakunun alaihi Libeda Pra Muhammed alaihi salatu salam Far ka hor në komandë në dozër Azeme është vendos Fëqishëm Me adhuru Allahu u gjenu në zilalu Këru ka vendos fëqishëm Me adhuru Allahu në të barë e kjo të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Azmit në kundimin e vendosëmëri Gjitha është të më thotë Allahu të barek e vëta në surën El Kef Ajeti 4.10 Idhë kamu fekalu Rabbuna, Rabbus semavati wal ard uh, Në gjarja e Në gjarja e uh, atyre djel mosheve në surën El uh, Kef Në shpejlë që kanë nejt disa prej viteve që kanë flet Thotë Allahu të barek e vëta në Idhë kamu fekalu Idhë kamu fekalu Kamu, qëfar ka arë këtu? Ej azemu fekalu e kanë vendosur me thën zoti un është allah. Sepse Allahu që Se shgoj Allahu jua ka prmend e kanë vendosur. Se nuk mundesh të më thon zoti jam është Allahu me provu. Jo, duhet më vendos. Sepse kjo ka tatim pastaj. Do nuk mundesh të më thon, hajt po thand. S'taj le të. A do të bësh edhe më? Njëri më vendos me thën zoti un është Allah. E pastaj me me çendru kësaj, pas atë gar në surën Al-Kahf, e termi qiyam, هذا قام për kuptimin e Gjithashtu vjen në kuptimin e uh, kujdestaris dhe përgjëtsis Kër dikush është përgjëts për dikan, vetët për ta Dhe lupët ai kër të përmenet dikush, i thojnë a rapë, kë jam Në surën e njësa, a i të 34 Dhe kjo e hajet, subhanallah i ladhin Ka një organizat, dhezër, organizat special në botërore, ka degat në samina për dunja A kjo kjo organizat atë admish Kamilat me rënimin e çt ia jetit. Organizat speciale me parë të mëme frik para dy javë pas natës ditën e, e krijimit të as organizate nuk ka dërtpunë veç me mor me çt ia jet. Cili është kjo ajet? Thet Allahu xhëlal xhëlal e shikoni atje në surën En-Nisa ajeti 34, thet Allahu xhëluala ar-rijalu qawamuna 'ala nisa. Ar-rijalu qawamuna Allenisa, qawam, qiyam, qama. Qawamun, çast, kanë ndonjë etarë për xhexhes. Të kërkuar për me krye të punë. Thotë Allahu xheluara, burrat janë për xhexhes, to call alla migrat. Kjo organizatë çfarë bën? Quhet Organizata e të drejtave të grave. Mirëdhet me barazimin e çditë ajë të qeverisë. Duot Ba, burat janë barabar me grad Apo Andodhë kjo dhezër, nuk ndodhë Sëpësa Allah e ka bo liq E ka bo mas pari liq natyres Gruja së mundët me lu këtë rol Edhe dita e ka bo shëriat E rrën i gjelu Ka ua muna e lën nisa Burat janë përgjegjes për grad Dhe ti, dhe ti këta mund është me gjed Dikushtot Kjo organizatë së di unë, s'ka vredzukur për kërgjegj Qe të ka dhejnë për jashtë që ishë ndodhë kjo organizatë Një slanë vezer, ku shë e vanë talak, uh, burri edhe grujën, cëllin e elëshën, burri e shlën grujën Gruja të në ditën me thonë, eshlu me jam, eshlu me jam, 500 milion e hera eshlu me jam Gjë ditën me botë të spitu të tanë eshlu me jam, së në shlëhot Burri thot, të thonë, rëjkëto, gruja e mbië, së në në shlu, së në dhe dhënjonë, në qaj e mbië Burri njerë me thonë eshlu me i shkoj, se ka vua munë, Allahu Gjellone ka bërë, që jam Shka ndodhë vezër me këto traditët, qiko, dikush të të të në sedi këtë organizat, këshin e gjurë mënë Abo, sot shka pojnë njërëzit përshemë kur janë njështë njërë listë shumë, po ndodhë dhe në martes me bo Dhe gruja thotë, elëshova burin, që që elëshove ti? Sepse a i thotë, unë un e elëshoj këta, e el lasht thotë, këli bo po këto kurbojnë dashni jash martesore, abo E na të njëftu njarë Dhe zër, kjo zina, valaj, sot e kanë bo, a bo, system Thot, shiko, kena bo programi, kena thirë, dhët djemë, dhët që i ka njoftonu Ajo zina, dhe zër, diku ish merë pare për ata Ajo zina, ato sa dujnë, dhe zonë Ja, dhe del da i thot, ja, ja, hoqja më së përzitë këve sejtë Ajo zina, në menën me vetë e kena, pse nga nuk e bojnë marami Në të të më donën se kena menën me vetë, ti të po zina Dhe atje rokon, evrahon, kjo ës Të na vin fon ato e kryer atje, të na pasai atë burrlogën që ja thot, hajtë provoni edhe ju. Ekzemerat. Andaj ku ka drejt gruaja, më thon, e shkova unë. S'mudesht. Këna vrojm ndonjë me thadhat. Burri, gruaja është burri. Në Islam mund të mundet me tokë. Në Islam gruaja veç në harmonut me ajo me një procesin e talaqit s'nem shël. Cila është ajo? Kur ajo është e paknaç me burrit dhe ka fakte se ai është i bozullum. Me gjitha ta së në shlën Së mundët me shluburin Qëtë me më dhëtë me ngrit akt procesit të gjikaci Mi thonë kadijës musliman Qëtë që, që të faktë e i kam A mundësh me më në në shkrujt me më dapi që tina Po pse vetë së në shlën Shikoja e ti Shënojë Se duhet të njërë lezonë këtë organizat Ma e me në lojë dhëtë erri gjelu Ka ua munda dhe njësa Vëqë burat janë përgjegjes mbi grat Vëqë burat janë përgj migrat. Andajt Allahu te bareke ve teala ë në kët kontekst e ka përmend emrin Qawam i cili është për judges për për gjychest. Gjithashtu do të vjen emri El Qiyam për diçka e cila nuk lëviz. Do të thonë i thonë Qama au Qawam au Tayum diçka e cili arrin në vend. Ado kitabrma e ke kuptuar më çart, për shembull e dini namaz ka disa disa lëvizje çdo lëvizje ka kani ka një ka emër emri i parë kur ti hin namaz çish i thon qiyam pastaj ruku pastaj sejdë pastaj tashahhud apo qom ruku sejdë tashahhud eksamra psithun qiyam serin qom lviz nuk nuk nuk lviz andaj pre kuptimi të emrit të emrit al qayyum është edhe në gjun arabe E ndësimi të folë, qëka i vje për Allah unë gjellu ala Po qëka i vje në gjurë në rabë Këna duhet, sepse Allah në ka fullë në rabë ishtë Këndon djetarët Lithëbati walë wëkuf Aja cila rrimë një venë Dhe ka që ndrushmëri Thëtë Allahu të barek e wa teala Në Quran në surën al-Baqara Wa ida aðhlemë aleyhim Ka mu E këni lëzuhë surën al-Baqara dhe zër Kemi formëjn e me këtë ajet Kush ka musaf mënët me shikua Pa ju këthi Gjusaraba e shojnë se ju, ju, ju, ju shkaktonë shumë për e pacarësimin Allahu Gjellolla e silën shembu Shembu li e zjarrit edhe i Muhammedi s.a.s. Apo i Kur'an e me dësinin kanë ardhë Nga se do të flasim e lejnë Allahu të pari kjo talë për këtë shembu Nga se në Ramazan me lejnë e Zotë i Gjellicera do të flasim për shembujt Kur'anor Shembujt Kur'anor Si Allahu i ka, ka silë mësimët Kur'anit në përmjet shembujve Shembujt Allah u jalla la por men se shembulli munafikave është sikur shembulli i ë ë njerëriësi që ka kollë nziar apo e ka kollë nziar sikur na di në surën al-Baqara ayat 17 edhe edhe te poshtë Allahu te bareke we teala yakadul barku yaxtafu absarhum kullama adaa alahum ma shawfihi wa idha adlama alayhim qamu hm Allahu yjllala vet etima qe vien pe qillit Gati ja umerë shikimin E ka shimbulluja Allahu Kur'anin Me dritën e madhe Muna fikit domja që rusit Muna fikit domja që rusit Ndërsa besintari Ndry që e përdor këtë këtë drit Thetë Allahu u gjenu ala Gjdoher që bje drita Ha? Neshe ufi Eci Pak drit Het Pas e thot Ua i dhe avle me alejhim kamo Shumë rëndë zgjojën këta jetë, u shkon me një qafë musika kuptua vetëm një fjalë, pini kuptim bi jusalobe, ai thot kur ti kur ti po të bardh çohën, kur të rrohet, kur të rrohet, nalën. Kur të rrohom, munafikat nuk kanë çartësi rrug. Allahu subhanahu wa taala e bier këtej. Hipokriti s'ka çartësi. Anë djegin, mënivanë kanë një pozicion, mënivanë kanë një qëndrim, mënivanë kanë një qëndrim tjetër. Pse? Mbarësisht e shani dritë çshtu. E... Ekso merapse, s'ka qendrim çart. Muslimani është gjithmonë i njëjtë. Nzor, mir, siklet, pa siklet ai thot, oh Allah unë jam musliman. Kam kë qendrim, kë qendrim, kë qendrim me këso vallë. Aba, s'ka dritë. S'ka çart. Ndërsa hipokriti varr, harsha, harnuksha ekso merap. Andaj ka përmend Allahu ujelela fialen qamu në Kur'an për reminival, slavery. Do no, nuk bën, nuk bën lëvizje. Kjo ka ardh sa i përket kësaj çështje në në në Kur'an. Dhe gjithashtu gjith ka edhe kuptime të tjera të asaj që kanë përmendur dietarët, të cilat sillen rreth kësaj në pranë rreth çndrushmërisë dhe rreth uh, luzumit. Luzumi thon diçka e cila si dashti. Do të përmendim kuptimet e emrave të, të Allahut te bareku ve taala. Këmërvezërimi Allahu ul al-Qayyum ka ardhur vetëm 3 herë në Kur'an. Vetëm 3 herë në Kur'an. Referencat janë këto. Sure Al-Baqara ayat 255, ayat i Kursit. Allahu la ilaha illa huwal hayy al qayyum al hayy al qayyum nesur al imran ayati 2 thot allah ta baraka wa taala allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum nesur ta ha ayati 119 allah ta baraka wa taala wa an til wujuh lil hayy al qayyum wa qad khaba man hamal al dhulm dha koti ayati pervent nda temri allah jalla al hayy -hay. la sekim rkardesh me ketem kymr kard vetem me me ket emra prakto ena ayza do kanor na no quran Qëfar i vijë dheze për Allahu në gjëllalu? Osi, tani gjua Arabe, Arabe e përdorë shumë kuptime këtë fjallë. Por kur vim të Allahu, ka dhe mënë trajtim të veçantë emri. Nësë Allahu në gjëlluara, fletë për, për qenjën e ti të, të laë. Në fjallë dhe ulemave, shumit së asilën rrethë dy pika. Pika e pa, se Allahu në gjëllu u qenjën e vetë e mbanë vetë çënja neva e, e bonnat dhe çdo çënje që ka ekziston e bon zoti kët fjalë që ne e punoj bazë atësin rregull me ja allah u çënja neva e, si e, e bonnat pse ka përmend kët emër gozor ka shumë për dobive ndon ko nuk na premton kjo emër i bon qaimul juzi dhat oforosh këmër muqon emri allah jallalah më i madh ka së ka dhon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam allah ka një emër madhe. më të madh mu lut me lut allah më atë emër të përgjigjet Cili është kejmër, s'kemi argument qarë Nuk ka disa transmitimet Edhe disa studime Por nuk ka diska qarë Disa ka ndonë imre është Allah Disa ka ndonë Rahman Disa Rahman Rahim Disa ka ndonë Melik Disa ka ndonë Ketemra Disa ka ndonë Elhaj Disa ka ndonë Elkajun Ek së mëral Pra imrat e, studimet Në basë të, të, të takatit të ulemave Këmër Qëfar, qëfar thot Allahu gjelluar atë qenjën e ti e mba në vetë E qenjën e ti Pëse është lëvdatë me thonë e manë vetë? Sepse qenje e ti vëzë nuk i nxonë asni qenje. Qenje e ti nuk i nxonë asni qenje. Njani thotë edhe une manë a vetë. E ki nuk i njëfë vetë. Ki nuk i një vetë. Nuk ka qenje që madë. Kejtë madë me takatin Allah u të barë e kjojtë. Gjithë që ka madë me takatin Allah u të barë e kjojtë. Ti kur rinë kamë, që ka duhet? Duhet qërkullim gjaki, da marë me punu, zemëra Shtipja më kënë nivell të manë, mëzësia e trupit më kënë nivell të manë, të rrëtë e tëtë me tipë temperaturat i si e mirë, me zripë të poshtë si e mirë, shtipja të armate poshtë nuk i e mirë, e ku i libri trunit, e kështë të mëralë, kejtë të procesë, ti me mujtë me hecë drejtë, nëse folë me se trupin e ki të manë, shtojë a kësaj, mos më, me ti dhe në kontë, anë njeri nuk mundët me mojtë vetën vetë mos fol me por smujn se ka ndos tash si diabeti apo dikuj i lviz sheceri atje i sillot bota pse se, se smoh vet nuk ka krejse se smoh vet kreti man allahuala jilal ande sa kiburli dhe sa mendje madhështia icili thot un e vet man allah ki nuk ka nje zotine vet e bare kew allah a nuk e dis mendin dhe ne dakik allah jilal donon aty osht aty sot e robi dut me ul kokun shum ande lukmani tha djalit vet Mos hasën dokumentin e marsit. Sepse nuk i mundin kodra. O ke mundesh me meringola, do të thon ti shumë i luks. Apo, në, në, në smunje në korona, dunja e mbëshe çon. Kë shikupit i thua mos un folni. Pse? Se apo kujia më pas, çdo më pas, apo. Pse? Njgrimcë vogël. A dhe prap kur të shnohsh atë, uh, unë vetëm alo. Ku moj vet. Kujmoj vet. Andaj gozë El Qayyum është ai cili e ma çenien vet vet vat jo veçkash krejtim bante barekahu taala e si bie per zotin dhe zechenja allahul xhel xhelal nuk ka fillim sallallahu alaihi dhe ala pas ramazanit vazdoim me emrat allahul xhel ala do t'na vjen ne emër i mad i zotit el awwal i pari pa fillim kjo çhenje kjo çhenje vlezon çhenja zotit çhenja zotit nuk nuk ka çhenje që e ka marruu dikush se e ka ndrejë dikush s'ka fillim ai Ska filin Qka ka në existence, aje kanë djerë Qka ka në existence, aje kanë djerë A të se kanë djerë kërkush Qërë qëtë vinë të ejmën, Allahu Celle Qull huwa Allahu ehajt, Allahu Samet, lem jelid Wa lem yulet Ska dal piti qka aje taj Tëbareke vë teala Andaj, el qajyum është Pra rëzimeja në fjallëve të ulemavë Dë disitohin në disabit tjore Aje i cili emban vëten Vët Vët Dhe pi këtu, thotë që i khullu islamu të imi, e mija, fjalë Allahut, arrahmanu, alën arshis të va Allahum në bëj arsh të ndronë, ka dhona, a jema në arshin, jo arshin Allahum qëllë gjennalu Siqë, supozohet prej, atyre nësët e ka nga bukit meselë Si gjehmit, mutezilit, esharit, maturidit, etjerë, etjerë, prej atyre sët i njësën atyre Shfar kanë ta, kanë ta, Allahut nuk qëndronë, haqikat në bëj arshin Për shfar arshinje, sepse i bije me majtë arsh sepse smohat kur gjap i kreshave vet. Mohënë mend vëzëre këtre. As në kresh nuk mohat vet. As Arshi. Allahu ve moha Arshi. As Jila, Allahu ve mun Jila. As Tok, as planet, kit Allahu jilaluhu i bën. E koronën, jani thot do gjaka i lexoj hici për konspiracion. O ndarom. Nuk mundet në kosmos me lviz diçka pa lenë Zoti jilaluhu. Kta futen në kokë apo thon. Bill Gates as pasqalezu pat kur gjop për Bill Gatesin gjog. Wallahi desanjëzu Allah Allahu e ka bogësprov. Ta mam ti dele, je deleje, tuf, smerëve shkurëgjohë Po jo Bilgejci Edhe babgjishja atina Edhe ato të part, edhe ato rrëtqillet Edhe ato krejt, edhe ato që kanë parë në dunja ma shumë Nuk mune me bo një hatë në dunja pa i dhonë leja Allah Këta moj e menti Në nuk po e moj mundësin që dikush ato eksperimentu me njërzimin Po edhe eksperiment është me lejnë e Zotit është i kontrolum Planin kër e kanë nëmbahën Zotit e për cilë Edhe Allah u gjithë në vëzërë Qishka të në Kur'an Vala Je hiku Dhe nuk e rok Kurtha E kurtha gjijës pors Qa shka ka e ka pojë E lushpe Allah Që nësa akurth Me jakë thije mbrapsht Abo E nëse nuk akurth Do të minëzirë në mësimët Ky nja, dy, tre, katë Pyë në mësimët e zotit të bareke vë të ala Andaj Ajë ma hodh vet Dhe ketin ban Të bareke wa ta'ala qul nazaru li jami'i al-hamd li wallahi tabaaraka wa ta'ala ta'imri al-qayyum per ta'adzor mundi me referuaj kush do me referuaj ndoshta edhe smund me referuaj taym ibn jiri tayz al-dajjaji taymu kathiri talbi haqiu tay al-khattab tay al-qurtubiu a kjo stomera pri ulemave të tjer ndersa ne do ta pamend fjalën e ibn qayyim al-juzeyy si citat si referenc per me pas se çfar i vije per imin allah tabaaraka wa ta'ala al-qayyum fad ibn qayyim al-juzeyy ne poezine e tij te nje urr al-nunia هذا ومن اوصافه القيوم والقيوم في اوصافه امرانه طالما قييم الجوزيه كيو ده sa precizisive te zoti xhele xhelalu dhe emrave te tij esh alqayum nasa qayum per allahun jan dy kuptime dy kuptime ihdahuma kuptimi i par alqayum qama bi nafsi alqayum kuptimi i par esh ay vatri vatme tismulesh me nezat A mund është me nejtëve? Qëkat do të që ti banë vetë të vjenë një momentu veç pak shtrinë apak. Edhe në gjumë së në bashkë rratë. Herëk nej, herën nej. Kur gjontë i kërën, pëse që i kërëjë që të më banë gjithë që të provokon? Një grintë e, e, e, e troshës më të vogëlë që të kalonë si ti të provokon gjithë së orën dështë. Apo, e kështë më rratë. Një bakterë e vogëlë të provokon, pëse që i qenje të elikshit me çka do të mëkon kaimi el-Jozia kuptimi i parë për emrin Allahu el-Qayyum është ai i cili e mban vetë vetë. Kul-kaunu qama bihi huma al-amra. Fadhe me Qayyum el-Jozia dhe krejt për veç Allahut, Zoti i mah. Çka ka për veç Allahu? Kit Allahu Jellaluhu iman. Fal-awwal istighna'uhu an ghayrihi wal-faqr min kulli ilayhi min kulli ilayhi el-thani. Fadhe me Qayyum el-Jozia kuptimi i parë është Allahu është i pavarur. Pa Varur, zvarët, nuk i duhet kërkush. E dyta, këta qëka e thamë fillim, fukarallëku është në qenjen e gjithë qka e. Cka dhe qka që eksiston vë cënë fukara, për Allah u Gjellë Gjellë. Këtu vëzër hinë melachët, hinë gjinët, hinë qijët, toka, djeli, hana, këtë lëvizit me emrën Allah u Gjellë Gjellë. Këtë levizi me një më dhe Allahu të barë këtë ala në kërë Në haditha nga pingamberi s.a.s. Se gjdo më në gjesë Allahu gjellë gjellalu U djeli i thot At levizi Levizi At levizi këne Levizi Për dit Për dit Eksë mëra Apo Pësa njani i thot Shumë këtë farze Dikush Sa bak Shumë të ran Apo? Apo A kër i thot Policis sot ka hor Policore Ska me dal Thot Rhenja aran vla Subhanallah i ladhim R Për me pështu pinis mujes Allahu Gjelle Gjellalu ka quran Vë dhe ka thonë në zarmë kimeji Apo, A, shumë interesantë është Nisa njezë u kërë i thukës të përshemon Filan shtetin është u oz, oz, zbatu filan ligi A, thëtë të tje ka rënda Së shtaj gara të Dhië I thukë, po këtë rëndë e ka pa po dhe Muhammed Sal E shëse Një një njëri shkonë, një njëri vjerë Një njëri shkonë, një njëri vjerë P E ka bo që atje njani në që është dë njajës që, që, që, që, që sa mire kanë menua ta Ti du për dha vanë kur anë e ka zbitë ta Aja dhe të zba, së është vakti, lejman atana munëci, Në si ka mundësi, në modën, Subhanallah është bo, si të vjenë epizotit Larkë Filani e ka bo, e, shumë mira kjo Këto masa që, që e në ti bo sot dhe zër Pavarësisht, a, është e niveli dur, a nuk është e niveli dur, nuk kemi në komitet për atë pun Kus i ka bo i pari Kush i ka voj pari Muhamedit sallallahu alejhi dhe selle. Apo vallahi më u pasdha njerëz që më thonë, "Këshirën, çfarë thon, raste, po nidhesh me zbatuj fjalën e mua, sa më kishin thonë." Po be na tash me fe, këna me ku i keni vaksinat? A kur të thoinë ato se duhet karantinë, duhet mas, duhet mos sm i smuti, mos sm me prekt çnoshin? Fotë Allah, doktori ka thonë. Vallahi vesh më si ka thënë që ka thonë doktori. Thui ka thonë mua më, më, më sam, "Këshir aftë ygrin." Elus be Allahu, çka Allah, allah tipom më sam muslimanat. Andaj kë vëzer, muslimanit mundon shumë kujdesu, me gëdë, sepse mund me lëvrit zemra. Vëlloj një sen i a jep, i a jep një sen Thu që mërë qëta, ka thonë doktori Tho doktora e shte di Thu i mërë qëta të njëjtë, të njëjtën E ka propozuë mua një sen, thotë Se di jala A është sigur të kjo? A i këra rastit dhe zë kështë njërë zë mi thonë A është sigur të? Thu i ka thonë, filan doktori, specialisti Kardiologa Berë, thotë, berë edhe njëzët dozat i pije Kjo dhe zeshë Se ibn Qayyim e ka përmend këta në Zadul Maad, mundi referoni. Nëse thu disa njerëzve ka thon Hipokrati. Ha? Mjek, igra, igra gjë. Po do disa ka ditë, vallallah. Ë ka ditë këto operacione, këto operacione, këto operacione. Hake Hipokrati thojë ka thon Muhammed e sem ose Omar Khattabi. Ai kuaj ka ditë baj pinchletin se ç ç kjo kanë ilaç. Kjo argumenton se kjo e urrën u merrin dhe e Hipokratin, kaç. S'ka më shumë. Vallallah, njëtin një i lëshat pikëti se du pikëti edun. Aba sigur çson. Gja vaksin zvan pse? Follse ka arpi vila shtetit. Kishte ti teatri bon politik. Aba a çshto? Edhe mallat apo në shtet, fot çuki telefon s'është i mirë hiç. Në budallësi na shoh no, no. më i mirë siguri, ki... më i mirë se... më i mirë i këtë në teatrë, pse? Sepse është politike. Edhe se në fe çka duhet, duhet si dormi me ruj zemrën. Se ka mundsi njëti tani vjen, Allah i provon njerëzit. Mi arpi di kuçka e do ajo çka i ka arpi Muhamedit se. Edhe ti ka thonë ti me Muhamedit sa ma pas ke pas problem personala, sunt e pe bontë ata. Allah i ka m'i provu njerëz, sikur që, që i's provoi me korona. Këto moshat që i ka propozu Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i an zbatuar me disa përjashtime. Me disa përjashtime. Andaj, eh ibn Qayyim al-Juzeyhi thotë, "Fukarallahu" o shënjen e çdo kujt après Për e kërjesë Thotipë në kajmë e gjëzije Wal wasfu bil kajmë i dhu shënin adhim Ha këdha ma usufu ejdan Adhimu shënin Thotipë në kajmë e gjëzije Ky e mërë për zotin o shumë i madhë Thotipë dhe i cilësuari E ka namin e madhë an, Më dhonë El kajmë A më një parëm në vëzër Qenja Që s'ka fillim dhe s'ka më barem vetë madhë Apo? Ne kemi përmen Dhe i i si të sharakë, është të dikujnë e i do zakonisht shumica njerëzve bën pyetje vëllazër të sa rallë prekin bazën rallë prekin bazën duke në periferi atje çfar çfarë kalik ka pos me çfarë kalik ka ecë Sulejmani çfarë pemë ka ka ka, ka honger Adei me alay salam etj këto janë atë periferike si bë di si ti më zbrid ti thrap a e shati për namazin zvetkur për haxherimin rallë apo diçka rreth ibadetit por për, për mangësi të vëta nuk vëtkur një pyetje shumë interesante ç'i shpash vet Ja. Çka ka më bëu Zoti masi të hinë në xhennet. Ja çë. Ka qojë këtu. Çka ka më bëu Zoti që kjo kjo është e para sigurisht na kena më hinë në xhennet, kjo. Rreziko më të. Na duhet me lut Allahu xhëlalua me hinë në xhennet. Ibn Qayyim Jezjija ka thëjtur këtë temë, një predikator ti thot Allahu xhëlalua e ban masi të hinë në xhennat, atë çka më para se më kontë in existence. Ti ti sikon ditë që ka bojë para se më konë ty? po që ka bojë para se më konë Adene, para se më konë Gjibraili, që ka bojë? aja, Zot, nuk funksionon si ti, si duhet kërkosh, abo, nuk i duhet kërkosh, të para kjeve tjara, ti je me frimë, ti je si par një shokës në rrë, ti, ti je njerë, insam, abo, ti s'mun është pa gruje, ti s'mun është pa para, ajo është Zot, ajo Allah, ajo nuk funksionon si ti, a ndaj, që ka bojë para se më kon كذلك كذلك ببعض السماء كريسة وضعي الضوء من قيوم الجزية القيوم أشت تشتية موضة بر الله تبارك وتعالى بس أدوى الحي يتلوه فأوصاف الكمال هما لأفق <تصفيق> السماء ها قدبان فالحي والقيوم لن تتخلف الأوصاف أصلاً عنهما ببعان الضوء من قيوم الجزية كريت سلسيت الزوط جل جلاله كثي هم تأمري الحي القيوم مصبو قد أمري تأمري تأمري أمرض من يعلم مقون يفدك A mundojmë koni e fortë if that smooth. Sunë më veten, një hani për shemb s'ka kam hiç ti i thumoj. Qysh më të majt. Sot ibn qaimu jesi musbukonim Rabbi Allahu al-Hayy al-Qayyum. Fi kaozat Gjell e Jellalullo, til sitetira nuk çndrojnë pa këto diçici. Al-Hayy al-Qayyum kret sitetira e iman më veten, qasosh i gjallë e mban veten vetë në këtë sitetira i shkojnë pas këtyre, këtyre dy sitit. Kjo do të thotë sa i përket ë do më thënies shumë shkurtimish por emrin Allahu xhilalu ala al qayyum çka mësonë na vezena piksa na do si reflektim e xaj qona kam marrua shumë shkurtë dha mësimi i parë dha që ta ta ta dim me bindje të thellë se Zoti xhilalu xhallash ka nevojë për kërkan. Aba dhe këtu vezen një mëseve duhet ta theksojm pejgamberi sallallahu alajsellem ka dhënë hadith orobit do të jepet përgjigje kur lutet derisa nuk ngutë ai E që është në ngutët, thë një rësullat, që është në ngutët njëri Tha, ngut tha thot, u luta, u luta Së mu përgjith Si lidhët kjo meni me Allah u gjelë al-qajun Dhe zhe kur ti e lutë Allah No, zotë, ma jepta, ma jepta dhe, Do njarë, do t'i me lutë gata Gata lutë, edhe e, Nuk e shahat, shkajt e lip Pika e shetan, i cilë hame dhonë Mukonaj të përgjithet Për nga mësën, thotë Zoti i përgjit që drobi dërsa stotë qështu E qëka i bje qështu me thonë dhe zër? Pi gjërave qëka i bje, qëfar është dhe zër? Se ti po do me ndru rolin e lutësit Ti aje lutës a shka i e Aje urnus Ti mund është mi thane vladitanë E, unë e dhe arthira të i sërë dhe Të ratënë herë, ndronë mu a bejtja Po, i thuk rëstanë, i thuk pëntorit tanë A e të diti kujtë i të të folë? No, se kur thotë Tu s'për ma japë muë E ajë që e njejim në Allahu Gjela El-Kajun Kada, kada T Ti duhet ajë, si duhështi atina Ke të rapor, veze Veç që ke të rapor me ditë Robi komplet e kupton pëse për vanohet doja Pëse s'për ma pleson zote ke të dëshirë Ek së më ra Ajë si duhështi Në ku i duhështi atina Keve s'keve A mënu me pranu, veze Mësë me pas kënë kader zote ti me ndjerë Kur gjohën pas kënë ndodhë në egz Ja, s'ti se mbës kisht lëviz në të ryshe Ti Allahu të ka mundcu me rahmetin e vetë kanë zirë këtë eksistencë Ti nuk mund është me shqit men Ti nuk mund është me filozofu Se ti po mështë të ishe Dikush të atë, a bështë ashtuon, po kështë e këtë desë ti Shka lëviz Sa njërja të dhejtë, për dit, për dit delgjë, a vo Për ditë janë të dhejtë njërëzit A, ti e ke nërdo një aktivitet të anë një Babë më konë, vazhdo Nuk i përzi është egzistencës Nuk i e sharte egzistencës Andaj që kohë imri Allahu Gjeneval El Kajum Kanon djetarë dush me posë bingë Se si du është atina E ti kër e dhe se ti duhet aj E ati si duush, a ti si du është A më nësh me thonë dhe një her U luta u luta së mu përgjith Së më nësh Pse? Po mu përmë duhet aj ati si A ti si du na A më nësh përshemë më në kështu Mishku një anit a pasanik dhe ti ki nevoj Ti e Shkamun më ton. Shkon ka burr? Shko. Ku ti ti morki nevojë? Unas nuk thirr biletë ti tu, ti si do më radhmua. Apo ti nuk rahat më radhmua. Kjo do të ndodhë me çdo pasuri që ka njëri. Qoftë pasuri intelektuale, qoftë pasuri ë materiale, ai që asht i pasur ai do si dush prejtimi në kamerën natë më e apo ekshumë radh. Për shembull marr këtë te ulemave zot. Te ulemos, si që, që kanë ndodh për shembull se se dinë dejin se si duhet me me zopë hocës apo imam ahmedi sufian al thauri ulemat mojezer por shem kur ka thon dikush e un e zdimu ulemovazer jo m'zdimo te me lutaj te pergjijet pse po ti mori nevoj pra disa njerëz thon o xhai ti m'gallzuar shkollas shkolla sa ma shpej pse po ti mori duhet kjo njerëz thon o xho se trahar jam 12 vete se do pergjijh o ke muvet edhe pas shen ra pse pse ti duhet kjo ti ti nuk munesh me etu pa ha diton në sam u me be di ti s'be di Andaj, çiga, jdo ku shkakoni pasurin, çfar thot? Apo prita se po rit. E falëm në Zotin, më thonë. Haide, këto i thotë, e dim në shumëca njerëzve si din rregullën. E thot, po Zotit. Më thot, edhe sa do të më lutun e ti? Ha shaqo kulla. Ti se kupton robnin, se kupton sa është i pavarur. Andaj Zoti gjelë gjelë edhe zot, ka të pejgamberi se selva kanë su, nuk vamen Zotit ton të lutat ty. Jo. Me gjithse Zoti është më i madh dhe më bujar vetem se çaçka sa do ka përgjigj diku tjetër do më të përgjigj. Ti se de atë. Sa ohnie i ka thënë mos ju ka përgjigj doaja. Alhamdulillah zot si më dhave. Ka mundsinë më të me ta dhon ti Allahu, të bëosh ti me çajfil. Sigurisht që ka përmendim në me Juseih Rahimullah, një ngjarë prej, eh, premos në Malva Goni Mozein, që më vërtet këngjare, fala do shkurr un kristere, dhe ka shkuar Kalip, e Kalip vajzën, babazvet, babat që hasën vajzën, në sadh bosh kristar. Ka thonë, me veti ka thonë, sikur pëllot pëllot, e marrë pa kamatë, mësani, dalune, ku del? Ku del? Ka ndo me mashtruti? A i ka thonë e përnë krishtar, ja marrë, qikën e, a po, qishë janë pëllot dhe, a po? Usmu në që dhe zërë, Allah u gje ka ligje, të blokon. Edi ka thonë, po, krishtar më në, be më bëjzëm. Ja ka mërë bëjzëm, nuk i ka thonë Allah u imërë me hinë dha ndërë, ka të dhe krishtar. Në d Ju kibon do sonë, po po fona, ja po do të më shoh. Po ti po fosh për vëti, do të fal. Po paramallahu xhera do të falet, jap xhenetin, thotë, un jam të fal. Un e ebona që të bum. Ja, ti për vëti, Allah. In ahsantu ma ahsantu, um, do jam fuzigum, si të bani mirë bani për vëti. Ku ti do mi kallëzuar? Na mu gnosh për xhenetin tanë? Na me ta dit për xhenetin tanë. Un jo, s'kam mundi. Allahu xhelal xelal e pengamal ju ka thonë, si të thon, fitoni, fitoni për vëti. E ku mo njerëzve, vetë randa besitari s'ka s'ka s'ka avsim por barkunari. Andaj më simi por nga këo është ta kuptojm se zoti s'ka nevojë për ne, na keni nevojë për zotin. Andaj mos të ngutemi, me të dhon zoti s'po plotsoi këta, s'po plotsoi ata. Prit. Jo uni thotë sa më prit. Prit morrë se ti dush. A ti nuk i dush. Tabareke. Ose alla, këo jësimi, simi, msimi. E po. Dajtove zer, ka ka shumë për msimi, ko ana ka, na ka kaluar prej asaj çka e kanë përmendë dietarët është se ë ky e më lësh përmend na ajtin më të madh në to vëllazë normal dietarë kanë përmendur se ë a edi kur shihet edhe xorem. Ose na iemë sot në kohën e kohën djyshka po i drejton. Ka thon Muhamedi sallallahu alejhi dhe ve që shka vjen para kıyamet të majar sa, ma sa është kaluar. Këni bodo na rrenë, kam u bë mir inshallah. Këna mu integru, kam u bë, s'kam u bë mir. Kam u bë maqesh letat muvet. Me sku 50 vjet përpara, a ka më mir. Ma rahat, ma qetësi, ma miritsi, ma islam, ma imon. Kët ma mira po sot sa ashtu sosnjoni kur kursona tjetër apo janë kushtuar zajë, pse peqomos sa mkalambrupër për këtë çështje. Kam vota para pasas vetë do të kono më pak se sa sot çka është, apo? Pak shumë rrot. Zinoja me statistika të, të tënve tjera jot tonat, ama më madh se mkalumbun. E tani ç'ka ndodhe zot? Sot gjithçka aprish. Allaj sot të gjem por çhem, cita çemi në Facebook nëpër sot jam hojur. Kush ka thënë këto? Unë po tha. Ju i kam tre veta, ato katër veta, nuk ka poç, kapucci pa zëtar. Shumë shpejt boshoj. Prej fesadhe qatë në dodezër edhe kjo qka qutë Jam të fri një, unë Jam të fri një, që i të fri një Shka ditë ti për me fri, Fatiham Po dhe që li jam e ditë Më Allah dhe li jam 3 vjeti ka, edhe Fatiham Qishmune dikush do zem velujtë me, me këtë qështja? Qishmune dhe, Elhamdullila ka dhe sh zoti mu qelë rëzku Jo, vëlloh, ja u qelë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe ribodi sani er tho ah una shka dit wore una un, un, un umuna jam bazar tu kan ruke fri njer si valla e kjodis, shondol, kjo çfarë ndodh këu fesad apo fesad nuk po e kam për çellim për, për kërkan si çeli di punëve si çeli votvat ka më por se na nuk mund na mi dhan xezës dëbard pse o jop ai pivaznimi vebe edhe ai fri n ju jo pivaznimi baba jam edhe baba jot më qon leza haqi është hak nuk bamë lut me, me fen allah te bara ke taala Prej gjërave të që kanarën Quran është ajeti kursi Abo Jo mi dhënë hoqës hoqës që e pesatër o frima dhe të herë Jo, jo, jo Mare Quranin A dhe le zaj Allahu la ilaha illa hu elhajju al qajun Dherin fën Shërim, ka thënë më gëbë dhe sa Abo Shërim E pse duhet mu frinja Frimi, jë vëllë zërë, me shkute rukë e gjithë ja në fënë Adi shka në fënë vonë Ti thua këre, këti këmë bëha Po shkëhet se ndoshta unë e di fatjat edhe kur ai jetin kursi, edhe Kur'an, ë një musafir, e kam në telefon, mirpo si se bë. Jo jetë dhëtitën mërej aty. Si se bë me von. Andaj për jetë që kanë operetin kursi, kjo shtem vetveti, nëse Allahu xhala më fol për këtë defekt apo me disinfektu këta njerëz, do na duhet me folën Allahu te barekehu ta, por sa ajo që duhet ta di vëzër se ajeti më i madh që shëron dhe thoshë i khlusam te ime, në largimin e xhinëve nuk ka sigur ajeti kursi. Ajeti kursi. Vaja lexon vadalesu n stufon ish qonda hoja n fun ish qonda hoja dhe jo te sicili qi ka taku es takva es i dohtshm es qi tutet allah u jilal nuk thot pazadarop i barbara as pazadarop per mas po ai e ka per qellim me ndihmusi vlla n fun kohan dhe shervimin qe ta ka von munesh me konvexu munire materiale apo andaj ai di kursi es ai dshorues pse es ai dshorues sepse n ket ajet dhe zfar futi allahu la ilaha illa kuaj hyu al qayyum ti thu oti ti li jam ti chai market mka hi qetu ne xhine heke sums pesho ti heke kjo st mund ajdes kjo mundon ti ti ball vajoj us menicje ne c'u kesha ajo te lëndon ajo shcetson ajo sti dopa po ti smunesh me e ka po di shka kurre urgjentu ti sun e ka se sete po me po apo ngase jo konformën e zgjarrt çka po ne allah tabarake ve tala çfar dhuti o zot po ta dërzoj ti ç'është kaç La loujelle bola, Qurban Emr, Shero hodni Riyada. Kjo është ajo pjesa për asaj çka kam thënë dietarodnë në, kët, në këtë në këtë mesë. Gjithashtu ka ardhur uh, nga pejgamberi jon sallallahu alaihi dhe selam se i ka thënë Fatimes pejgamberi jon sallallahu alaihi dhe selam i ka dhënë Fatime, çka të pengon tyë që ta thuash atë çka do të të mësoj unë tyë tash në çdo mungjës dhe në çdo në çdo mbrojmë. Kta keni te dua te mbroja e e muslimanit. Andazën bolleman, nasiha. Nesinieri u lexon mbrojë në muslimanit. E mamë vetin, gjatë. Ati ka kur të hysh në spe, kur të dil shtëpi shtëpia, kur të hyj në banjë, kur të dil shtëpi banjës, kur të hyj në xhami, kur të dil shtëpi xhamia, kur të dilsh rrugës, kur shkoish punë, kur të hyj në punë, kur të dil shtëpia. Këtit kur të hajmë kurta grysh, sabah, akşam. Ku sheban çata? Jo nuk e djija. S'duhet të hësh kur kush. Hësh jesh kur kush. Po njerëzit kan e kanë none këta, uhjumtar, uhjumtë, uhjumda. Po normal, ja burdusha. Po kam u bë këtit, kam u mush burdusha. Burdusha çish dallëza. Da Ayti ve sohti lidh me Allahum dhe i dal Burdushi. E ka dhe Burdusha çer. Apo të mshaft. Të s'a nuk i din për Allahu te varqe wa taala. Çe ka dawn, ka dawn një fotim, thuj kështu. Ya Hayyu Ya Qayyum. Juos shikopinga më shumë zi dhe s'e ka një fjali. Vallai mar, marisht tashpi yak shënë, të muroj muslimanë, kishinë kjo maksimum një un latine mund të më dalë shënë gati 2 dërreshta. Ya Hayyu Ya Qayyum. Bi rahmeti kësë të githu Asli hli shëni kulle Ola të kilnira nefsi tarfete ajinin Ka thonë Thu e që këtë do Thu e që këtë do Një mbonë Allah u gjelluar Trunë Allah u gjelluar Në sabah aksham Qëka më thonë një fjalli Thua jahaju jahajum O i gjallë O ti cilje vetë ma hësh dhe i ma tjertë Me mëshirën të anë dhe kërkojnë ndim Me këtër që njën time Dume him mëshirën të anë E stëgjithu është kur doon të ti kërkon me të një mudikush Arab të thoni stëgjithu Kur do të të fundohës në ujë edhe i dhët kapëm E shikur i dhut, ojzot, thot, islam, ojzot, të i dhët o zot Kapëm me rahmet Thot pengamere eslam Asli hlisha nikulla O zot Me ndreqë këtë punëtime Mos le diçka që më lidhët me mu ndreqë ma betëm Apo pas e thot Walat e kilni la nëfësi tarëfët e ajinin Dhe mos me le Në fëqit e mija Asa lëvizja syrit Kjo dua dhe zërë është gjithë përshirëse E thuket dua o saba Dhe e thuket dua në kësham Bashk ma jetin kërsi Kull audhë dhe bërra bil felak Kull audhë dhe bërra bil nas Edhe jetë së përbara E në dhëtë, o gjah, petë si jam mirë Thuja petë Thuja petë Nuk duhe vëzë njëri minjarë mustrehu të njëri Ku mëni se filani Po banat ma mirë të filani Jolli. Ma mirë është i mulidhë me zotin tante barë kjo e të alë Qëka më Ku çhepën. Me ti pruket rukëxhit e, ruk e, e dunjoas me një vën. Edhe ato për një herë me thritje. Allah i thotë, "S'ka bështosh." A mund të sjogim? I ka thënë pejgamberi selam Abdullah ibn Abbasit, ka thënë oh, jallosh, s'ka dhënë Allahu. Ka, ka thon, dhe më bashk, me të sundofja. Ka dhënë ta dish këtë insan te the jint mund le të bashkë me dashëm të bodobi. Me dashëm të bodobi. Allah i sle s'nvojn. Këtë insan te the jint mund bashkë me dashëm të dëmtu. S'në s'në dëmtoj. Këta me posbindje për një me, kush mund dhe zhërmet dëm të dëmëtua Abo? Andaj, besimtari, fillim ishte e ndrejsh raportin me Zotin Pasa shumë le te kam me i pa njërzit Se kush është dadha vërgji E kush është musliman Muslimani mi Gjithashtu ka arga për nga për nga mirë i unë Sallallahu aleyhi sallem Se për nga me sa më ka thonë në e, hadith Adithës në ka të gjithë Imam e, Hakimi Dhe është diskutur rëth këti hadithë Minë pë استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ثلاثه غفرت الذنوب وان كان فارا من الزحف قول النبي عليه الصلاه والسلام كنت استغفر الله كركوي فالي زوتي كركوي فالي الله تبارك وتعالى ايتي لسك زوت شمرتون ماضروا بورغاشاتينا واشاي ميرتون ماضروا ايتي هو الحي القيوم الحي ايجال Mbahët vetë dhe keti mbanë Ho e tu bu i lejë dhe pendonat e zoti dhe këthenat e zoti Tre herë i falën gjunahët pa, Pasaj për mësëm e ka detalizu pa ka përmeni një gjëmat hodhësishme Tëfar ka thanë edhe nëse ka hik për luftës Mi po jo për luftës kështu në kuptimin veç kur është e shpath lufta Por ka hik për zahmetit Nga bon, se ju edin janë tisa ajete që musliman kur ti jam po rrihem në luftë, edhe i en Zahmet, Gzuja më ik. Por më vaje me përjashtim të çumtë. Çka do më en Zahmet, mbarpje e ke, mballa fyty. Do ti, ça ti e sheh që antëvrani muslimanti dhu shkoha unë. Kjo logaritë e xhunat. Si thotë bena sam, kush ç'tokë do? Ja falallahu edhe kët xhunat. Ka hik për luft, e nzahmet, kua mësë me luftë, en Zahmet, ku a dash më smëhik, pastaj e thotë ç'ket do? Po kur ti apo nënshallahu këtë emër Allahu do të fal ti këtë sepse Allahu e vlerësën prej robit njohin që robit e ka për Zotit. Allahu e vlerësën prej robit njohin që Zotit Gjellet Gjellaluhu ro, ro, robit që e njëfë Allahu të bare kjo tala ashtu si si takon madrisë së tina. Kjo edhe dhe zërë dhe ka dhe shumë primësimeve, se të të një kam përmejnë djetarët në, në këtë kontekst, në jemi në Allahu Gjellet Gjellaluhu El Qajum, na dhëtë përfandojna me kas, dhe gjitha ashtu e cekim se kjo është vizir para Ramazanit, el lutje Ramazan, me Allahun te bareke ve teala, se Zoti onjëllë Jellalu, na mundson me Ramazan duke qenë me shndet dhe me iman. El lutje me Allahun te bareke ve teala, se Zoti onjëllë Jellalu, ayop zemrat tona, na, na mbushim me devotshmëri. Ata el lutje me Allahun te bareke ve teala, se Zoti onjëllë Jellalu, na na mundson me bëvëpra të mira, të mbushemi me me adhurime. Na el lutje me Allahun te bareke ve teala, se Zoti onjëllë Jellalu, musliman, ku dhe qen Allahu tindihman fuqarac ska morret bonjakët, Allahu tindihmodhet i mshiron. Qulu qawli hadha wastagfirullaha li walakum fastagfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.